Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa sahabat. ya al-husul bi sirathir rasul rasa-rasal di dalam sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Dazu akan menyebutkan terakhir tentang perang fatkum Mekah. Terjadi tahun yang ke-8 Hijriah di bulan Ramadhan Nabi mengalahkan Mekah, negeri Mekah Dengan unwatan, dengan peperangan Dan bukan sulhan, bukan dengan perdamaian Sebelumnya juga disebutkan tentang Ini perang Ya perjanjian Budi Bia Ini juga, juga perang Muqtah bahwa dengan sunni perang badar sekarang akan masuk pembahasan yang baru wala ramallahu fazlun pasal gus <coughs> batu unain perang mulai atau gus batu hawazin atau perang hawazin hawazin ini suku hawazin Atau juga suku di sadul ma'at autas gus ya, batu autas ini gunung batu namanya autas kalau sebutkan juga dalam Al-Quran tentang Hunain ini, sebutkan nama yang di surat atau berikan 25. Wahyamah Hunaini idak jabatkum kasratukum. Malam tunggu nian kum syaih awwadokat alikmul ardhu bimarubat semua kau itu mubirin semua ansalulah segina Dan hari Hunain ini perang Hunain. Ketika kalian merasa takjub, merasa bangga, banyaknya kalian. Karena Nabi waktu itu berhasil mengalahkan Mekah banyak masuk Islam. Demikian juga sahabat yang ikut. Jadi sahabat yang sudah masuk Islam, ya sebelum Fatum Mekah dan kemudian yang masuk Islam ketika Fatum Mekah mendatangi Hunayni, menyerang Hunayni. Maka di antara mereka ada yang merasa bangga, ya merasa ujub dengan banyak tersebut. Salam tuhunie angkum sayan. Maka tidak bermanfaat atas kalian sedikit pun banyak tersebut ya yang dibarengi dengan kesombongan tidak boleh watakuat ali kumal artu bimarohmat dan sempit atas kalian itu bumi walaupun dia itu luas bumi luas menjadi sempit karena diserang ya dengan anak panah yang banyak sekali ya rojulun wahid ini panah kalau ya, diserbu di diperontong kan, sekarang ini ya dan mereka punya keahlian memanah orang-orang Hawazin ini jadi menjadi sempit bumi yang luas itu. Semua wali tumudbirin, kemudian kalian pun berpaling, mundur sebagian mereka. Banyak yang lari, juga banyak yang masih kokoh di situ. Ini perang Hunain. Bala Ibnu Qasir merta ala, walamma balaghu fathu Makkah Hawasinah. Ketika sampai kemenangan Mekah itu kepada orang-orang Hawasin. -orang. Ya kalian di Jama'ahum Malik bin Auf An-Nasri Maka mengumpulkan mereka Orang-orang yang ada di Sukawad sini Yang mengumpulkan Malik bin Auf Ini salah satu tokoh mereka Dan disebutkan juga Kemudian juga masuk Islam. Subhanhi Sanul Maat alaman empat ya dua Malik bin Auf ini Malik bin Auf bin Saad bin Nasri. Karena orang Islam musyrikin dulu pemimpinnya orang-orang musyrik. Yaumul Ain, Badikah Bramulin. Semua aslamah kemudian masuk Islam, maka Nabi Muhammad Abdullah masuk dari orang yang artinya itu di dia ya diajak menuju Islam. Ya dia masuk Islam. <coughs> Jadi, Malik ini sebelum dia masuk Islam, dia mengumpulkan orang-orang di -orang karena mendengar kabar bahawa Nabi berhasil mengalahkan Mekah. Mas sama Ila'i, Sakif, maka berkumpul kepada dia itu Sakif suku Sakif terkenal juga. Ya, <coughs> wa kaummu dan kaumnya siapa? Banu Nasr bin Muawiyah Ini Banu Nasr bin Wahyah. Wah Banu Jusam. Demikian juga Banu Jusam. Di sana itu diberi nama gitu. Ya, di zaman zaman Banu Uwais, kampung besar yang sangat terkenalnya Uwais ya, besar. <coughs> wa Banu Saad bin Bakar. Demikian juga Banu Saad bin Bakar. Wah Basharun bin Bani Hilal bin Amir dan beberapa orang dari Bani Hilal bin Amir. Ini kumpul. Ya. Orang-orang musyrik ini, tengat-tengat dapat kabar Nabi berhasil mengalahkan Mekah menjadi negeri kaum Muslimin. Waqtisah sabu ma'hum an'amahum. Mereka menarik bersama dengan mereka binatang-binatang ternak mereka dibawa, <coughs> diambil. Wanisahum istri-istri mereka di yafiru agar mereka tidak lari. Jadi ya ini kan gitu Mati-mati bareng Sama-sama mati-mati bareng, sama-sama mati kan ini. Jadi binatang ternaknya hartanya dikumpulkan istri-istri di bawah mati-mati sekalian semua. Alamatahu zalik Durayd bin Sumah, Syekh Bani Jusam. Ketika sudah benar-benar terjadi di pengin itu, ya. Ini Durayd bin Sumah, Syekhnya, pimpinnya Bani Jusam, sudah tahu demikian. Ini orang sudah tua sekali tapi punya e, wawasan yang luas, demikian juga mempunyai pengaruh di suku-suku ini tadi. Durayd bin Sumah ini Ya, dan kano fi haudaj. Mereka ya dari sukunya itu telah membawa dia di suatu haudaj, yakni tandu. Ya, kita tandu-tandu ya, dan pahlawan yang dibawa tandu perang Kudiliyo. Padahal dia sudah di dibawa ke tandu, sudah tidak bisa lagi sehat, enggak sehat lagi. Likibari karena setuaannya. Saya mohon untuk mengambil pendapat pendapat yang baik dari dari pikiran dia. Bagaimana usulmu? Jadi sebagian orang dia itu tua tapi apa? mempunyai uh, ide yang bagus kan itu. Maka dia bagaimana durat ini? Orang sudah tua ini yang musyrik mempunyai pandangan yang luas ini. Angkaradzalik ana Malik bin Au. Dia mengingkari demikian itu atas Malik bin Au tidak setuju pendapat Malik bin Au An-Nasri ini. Wa dan menjelek-jelekkannya. Wa dan dia mengatakan Ina ha ingka natala kalam yang fakah dalik dalik. Kalau itu adalah milikmu tidak bermanfaat. Jadi ya, begitu. Untuk apa dikumpulkan perempuan-perempuan? Untuk apa dikumpulkan binatang ternak? <tuh> <tuh> <tuh> Wa ingka natalika. Kalau dia itu adalah atasmu. Ya. Ba'inal mun hazim orang yang dikalahkan lah yarudhu sheikh tidak bisa mengembalikan sesuatu pun. Jadi, tidak ada manfaatnya kalau kamu kalah itu ada gunanya itu yang kamu berbuat. Waharadum Allah ala yukwatilu inabi biladim dan menganjurkan mereka untuk tidak menyerang, ya, tidak berperang kecuali di negeri mereka. Baabau ternyata kaumnya menolak usulan dia. Alaiyatanya dalika baabau dan mereka mengikuti Ra'iyah Malik bin Au mendapat Malik bin Au Ini perang di kampungnya saja. Makalah duret maka duret mengatakan hada lam ashadhu hari ini. Ya aku tidak akan mengikutinya, tidak akan menyaksikannya. Walam ia gempa dan hari ini tidak akan ya, lepas dariku juga. Ya itu, ini awal-awalnya demikian. Jadi mereka tahu kabar ini, kemudian mereka berniat orang Hunain ini perang di kampungnya Hasyah Dan posisinya juga apa? Posisi yang bagus bagi mereka. Jadi Nabi di bawah, kemudian di panah oleh mereka. Itu termasuk eh, keuntungan sejarah, sejarah strategi kalau musuhnya ada di bawah, kemudian yang eh, yang mana itu dari atas, ini kan apa bisa mengalahkan ini. Seperti di perang Uhud, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menjaga gunung Uth, jangan sampai lepas. Walaupun menang, jangan turun. Maka maka mereka tahu hal tersebut sebelum beliau masuk Islam. Akhirnya ketika umat Muslimin pertama kali menang, dikumpulkan harta-harta perempuan-perempuan di bawah, maka yang di atas pun ini perang di gunung itu turun maka diserang balik oleh Khalid dari atas Kemudian disebutkan dua bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abi Hadrat Al Asami Nabi mengutus Abdullah bin Abi Hadrat Al Asami fasta'lama labu khabar khabar kaum beliau mencari kabar Ya bagi beliau kabarnya kaum khobar tersebut mata-mata istilahnya جاسوس Bapak sudah memahami maksud mereka Itu kalau mau berperang jangan langsung menyerang diutus dulu, melakukan apa perjanjian setelahnya kemudian ya, melihat keadaan survei dan sebagainya fatahaya rasulullah li liqahim, maka nabi pun bersiap-siap untuk bertemu berperang dengan mereka padahal ini waktunya tidak lama ini ini nanti sebutkan di bulan syawal padahal nabi menyerang waktu pemekah di bulan apa ramadhan <tuh> langsung berangkat Ya, dan Hawazin ini Disebutkan Wadi Fidiari Hawazin Suatu lembah Ya Di Hawazin Di tempat Antara Mekah dan Medina Ya, demikian Ini beliau selesai dari perang tersebut Kemudian beliau apa Selesai dari Patung Mekah langsung di bulan Syawal Selesai bulan Ramadan Bulan Ramadan itu perang apa Patut kumaka. Langsung syawal berperang menuju apa? Hunayin. Kemudian disebutkan di sini Nabi Sallam pun bersiap-siap untuk menyerang mereka, untuk bertemu dengan mereka. Wasdaarah Minusofman bin Umayyah Adruan. Beliau menyewa, menyewa ini, menye, menyewa baju-baju besi. Lirik, baju besi, tameng besi. Kila ada yang mengatakan miah seratus, ya seratus baju besi. Wakin arba ada yang mengatakan empat ratus baju besi. Waktu tarawat dan beliau meminjam, ini Minhu dari dia ini sompan pinumanya. Jum mengatakan mal beberapa dari harta ini sampai untuk berperang pinjam dulu. Wa kala rothullah subhanahu wa taala. Wa sawarilahim dan berangkat beliau berjalan bersama dengan. Para sahabat menuju mereka Hunain ini bil asrah alaf 10.000 aladina banu ma'ruf fil fath yang bersama dengan Nabi di Fath Makkah 10.000 pasukan utama di Fath Mekah wa alfaini dan 20.000 min tulako Makkah tulako disebutkan aladina af'alhum nabiy orang yang dimaklum oleh Nabi SAW di Fath Mekah badal kudrani di Batku Mekah setelah mampu atas mereka. Jadi Nabi memahafkan. Kadang-kadang siapa masuk yang rumah, rumahnya Abu Sufyan, maka selamat. kadang siapa masuk ke Abah, selamat. Demikian. Ini mereka masuk Islam akhirnya. Menjadi pasukannya kaum Muslimin. Berarti 10 ribu tambah 20 ribu. <coughs> ya, 10 ribu tambah 2 ribu ya. 2 ribu. <coughs> Melakukan Mekah ini. mahu Soban bin Umayyah hunainan waw musyrik. Soban bin Umayyah yang dipinjami barangnya tadi itu mengikuti perang Hunain dalam barangnya dia musyrik Wadhalik Abi Syawal yang demikian terjadi barangnya di bulan Syawal Min hadisara di tahun ini juga, tahun yang ke-8 Wastaglah pa'ala maka beliau menuju untuk mengganti beliau di Mekah Attaf bin Usaid bin Usaid bin, bin Abi Aiz bin Umayyah bin Abdusyams ini yang dituju sebagai apa? pengganti Nabi di Madinah Attaf bin Usaid Walaupun aku isunya nasana umurnya baru sekitar 20 tahun menuju Nabi untuk dengan menggantikan beliau di di Madinah semoga nanti ini merupakan salam ya hadis yang menyebutkan bahawa Nabi meminjam dari Sofyan bin Umayyah ini senjata dengan juga baju pedang. Yang waktu itu dia masuk Abah masih dalam kemudian musyrik Ya itu Ya Aba Umayyah A'rina silahat Wahai Abu Umayyah Ya pinjamkan untuk kami Sejahtamu Kemudian disebutkan Nabi pun meminjam dari Orang ini Kemudian disebutkan Ya sudah, Nabi meminjam dari orang musrib ini baju besi, demikian juga senjata dan sebagainya Ada yang benar, -benar berangkat menuju Hunain Wamar Rasulullah SAW bi-masyiri taliq, maka Nabi melewati-melewati di perjalanan beliau itu Ala sajarah yu'ati muhal musrikun Ya ini yang berkaitan dengan apa kitab Tauhid, demikian juga al salasal, demikian juga lain al Rukwain arba Nabi melewati pohon yang orang musrib mengagumkannya Yukolul hadh Datu Anwat dijuluki dengan Datu Anwat. Kenapa? Datu itu artinya memiliki Anwat itu gantungan. Dulu mereka orang musyrik, ya. Kalau di melewati pohon tersebut, mereka meletakkan senjata-senjata mereka di gantungan di situ. Mereka dikatakan Datu Anwat, gantungan-gantungan. Untuk dimintai berkah supaya sakti dan sebagainya Ini, kelak ini kelakuan orang-orang musyrik. Kalau Muslim sekarang juga melakukan itu. Ya, ada yang melewati c jin de wad dukun dan itu sebagian jatanya sakti dan, ini dan itu ya itu perbuatan orang, -orang musyrik. Qalaba badu juhal, juhal al-arab, maka berkata sebagian orang-orang Arab di tempat Badik ya orang baru masuk Islam tidak tahu tentang hal ini bahwa ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, Nabi mengingkari. Ya, demikian. Ij'alana zaatan wat ayy Rasulullah jadikan untuk kami Datu Anwat tempat untuk menggantungkan senjata sedaka kami. Kamalohum datu Anwat sebagaimana mereka mempunyai datu Anwat. Ini buatan untuk kami. Pohon-pohon seperti ini juga, ya, petilasan-petilasan ya, atau apa, misal mereka itu supaya jatahnya itu ampuh, sakti ini dan itu kebal. Dingari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka baru masuk Islam. Bagaimana maka beliau mengatakan, "Kul Kalian mengatakan demikian. Buatlah tinab sibya di deh, demi yang. Di diriku jiwaku di tangannya. Kamalah kau kaum Musa, bagaimana ucapan kaumnya Musa, kalau sekali Al Quran itu, Ijalanah hilang kamalum alia. Jadi untuk Kamis sembahan, Sebagaimana mereka punya sembahan patung. Latar kabun dan sunnah nama anak Abu Sungguh kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Nah, Nabi mengingkari yang disebut Perbuatan syirik. Hadisnya Sohail nah, Hasan. Sumbanah Rasulullah SAW fawa fa hunainan. Buna Nabi pun berangkat. Dan sampai di hunain. Bawa wadin hadur. Itu adalah suatu lembah. Yang dia itu adalah landai. Min awdiyati tihamah. Dari lembah-lembahnya tihamah. Daerah tihamah. Wawadka mana lahum hawasin fi. Lembah ini menyembunyikan hawasin dalam, Aman. Seperti benteng. Padahal, kalau nabi subuh, nabi masuk di hunein di amayah, amayah disebutkan, ya, yaitu, gue masuk ayat dan subuh kau bela ayat abayan. Ini gelapnya waktu subuh sebelum tampak Nabi masuk di waktu tersebut, gelapnya waktu subuh, ya, siap menyerang. Jika mau menyerang biasanya waktu waktu seperti itu, di sholat subuh dia dia sendiri-sendiri, ya, menyerang dalam tersebut. Fa hamalul muslimin hamlatan rajul wahid. Hamalul tadi ada orang-orang Hunain ini yang ahli memanah ini langsung membidikkan kepada kaum muslimin hamlatan rajul wahid. Serangan seperti satu orang, langsung menyerang dengan apa? Anak panah. Langsung diperundung ya, diserang dengan apa? Anak panah itu. Dirantai dan diserang-serang. Fa hamalul muslimun layalibi ahduna ahad Makam berpaling kaum muslimin banyak yang berpaling dan banyak juga yang masih kokoh ya tidak apa menoleh seseorang kepada seorang yang lain langsung tidak, tidak menoleh seseorang dari seorang yang lain langsung mundur semua karena mendapati apa mendapati serangan seperti itu padahal jika golongan ulama itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala wa yaumunail ridha telah disebutkan dan hari-hari itu, Jabatulum Kasrotukum. Ketika kalian merasa bangga dengan banyak kalian dalam tuhunian kum saya tidak bermanfaat atas kalian. Hal itu sedikit pun. Wadapat Ali Qumul Ardu Bi Marhumat dan sempit atas kalian bumi dengan luasnya bumi. Bumi itu luas tapi terasa sempit. Diserang seperti itu. Sembari itu mutbirin, kemudian kalian berpaling dalam pandemun itu. Madalika Anabatum Kol. Dan demikian itu. Sekolah mereka mengatakan. Lain Nuklaf Al minggilah latin. Itu orang-orang yang baru masuk Islam mengatakan ketika berangkat, kita tidak akan dikalahkan pada hari ini karena sedikitnya. Ini banyak kita ini. Kita merasa bangga dengan banyak. Wa sabata Rasulullah. Dan Rasulullah ketika medan perasanan itu beliau kokoh, tetap dia. Walam Yafer boleh tidak lari. Wa ma'u min ashabah bersama dengan beliau ini dari para sahabat. Eh saya so sebut dulu, saya jangan diteruskan. Eh sebut dulu, dua sebut